Ärade konferensdeltagare. Som ordförande för folk och försvar vill jag hälsa er alla hjärtligt välkomna till årets rikskonferens. Det är nu 69 året som rikskonferensen genomförs sedan starten i ON 1946. Världen har förändrats mycket sedan dess och vi ser idag nya maktcentra –konstellationer, allianser och utmaningar. Ja, det är en annan värld. I veckan drabbades Paris av en avskyvärd terrorhandling. En attack mot en av demokratins grundpelare. Det fria ordet. Dessutom på så nära håll är omskakande. Dessutom har vi idag läst om en avskyvärd handling– –i Nigeria, där en tioårig flicka har använts för att utföra ett terrordåd– –där 16 dött och 20 skadats. Våra tankar går givetvis till de drabbade. Det fria samtalet är avgörande och händelsen i Paris har blivit en extra påminnelse om detta– under de här dagarna kommer samtal föras kring en rad frågor och utmaningar. Sverige är ett litet land beroende av skeenden i vår omvärld. Hur stärker vi vår beredskap och samhällets resiliens? Hur värnar vi vår säkerhet tillsammans med andra? Under de här tre dagarna kommer vi att göra nedslag i några säkerhetspolitiska utmaningar både i i och utanför vårt närområde. Vi kommer även få höra hur de nordiska länderna ser på nuvarande säkerhetspolitiska läge och ber beröra hur det politiska landskapet ser ut inför det kommande försvarsbeslutet. Vi kommer få en rapport från Mali och diskutera Sveriges förmåga att hantera en allvarlig händelse och vi ska även rikta vår uppmärksamhet upp mot rymden. Årets program lägger fokus på olika säkerhetspolitiska utmaningar och hur dessa kan och bör hanteras ur olika perspektiv. Förutsättningarna för givande diskussioner som tar avstamp i det som händer här och nu är goda. Vi bejakar det goda samhället, samtalet som manifesterar vikten av yttrandefrihet. Ansvaret för att värna dessa fri- och rättigheter åligger oss alla. Folk och försvar utgör året runt ett forum för diskussioner om vår gemensamma säkerhet. I vår utbildningsverksamhet till exempel- träffar vi varje år uppemot 10 000 ungdomar för att diskutera frågor som rör fred, säkerhet och demokrati. Alla dessa möten och samtal här i Sälen, på seminarier i Stockholm och i klassrum runt om i Sverige är ett uttryck för vår tro på en demokratiskt förankrad säkerhetspolitik. Ni som sitter här inne Företräder och representerar en mängd olika verksamheter och intressen. Många av er representerar någon av Folk och Försvars närmare 80 medlemsorganisationer. Ett antal av er är riksdagsledamöter, myndighetsföreträdare eller medierepresentanter. Vi har också partiledare, ministrar samt företrädare för våra nordiska grannländer med oss. Och vi välkomnar även några mer långväga gäster. Engagemanget för frågorna är stort och viktigt. Det vittnar er närvaro med största tydlighet om. Än en gång, hjärtligt välkomna. Rikskonferensen är nu inledd och jag lämnar över ordet till vår moderator, Pernilla Ström. Varsågod Pernilla. Tack så mycket Göran och eh, mina damer och herrar, ers kungliga höghet. Varmt välkomna till de här tre fantastiskt spännande dagar vi ska ha tillsammans här i sälen då vi ska diskutera utrikespolitik, försvarspolitik, säkerhetspolitik. och Det är en ganska mycket obehagligare geopolitisk omgivning än den vi mötte när vi träffades här för ett år sedan. Men innan vi inleder programmet så ska jag gå igenom lite praktiska frågor. Jag vet att en del av er kom väldigt, väldigt sent. För er kommer det finnas varm mat också i den första pausen som ni kan hugga in på. och Maten serveras här bakom, ni går runt om in i restaurangen. Om larmet skulle gå och vi behöver evakuera lokalen så har vi en utgång där, precis bakom er snett. Vi har en utgång där ni kom in. Man kan också gå ut eh, ovanför trapporna. Och man kan också gå ut precis bakom mig här. Det är bara draperierna så finns nödutgångar där. Vi kommer, som vanligt, att ge möjlighet för er publiken att ställa frågor. Mikrofonen står uppställd där. Det bara ställa upp er på kö– –så ska jag se till att försöka fördela in er i programmet– –allt efter vad tiden tillåter och utrymmet ger. Vi har också i år en möjlighet att ställa frågor via Twitter. då har ni sett kanske i programmet att det finns en liten Twitter-symbol– –vid de programpunkter där man kan sända in frågor. Och jag vet att fler av er redan är igång. Och vi har vår eminenta Twitter-redaktör Johan Lanefeldt som sitter där uppe i hörnan. Han reser sig står där i skuggan. Han kommer hjälpa mig att redigera frågorna och släppa fram en del av dem. Tyvärr kommer vi inte kunna ta alla, men vi ska se till att försöka ut utrymme för så många som möjligt. Utan säkerhetsskäl gäller också, och det vet ju ni som har varit här tidigare år, att den här brickan ska ni alltid, alltid, alltid ha på er. Ni ska nästan ha på när ni sover också faktiskt. Så Håll i hårt den här brickan och förlorar ni den så ska ni anmäla den till någon av eh, programansvariga. Som ni har sett och liksom tidigare år så kommer Sveriges Television Forum att sända från den här konferensen. De står där uppe. Idag bandar de, men från och med imorgon och på tisdag så kommer de att sända direkt. Så de av er som har sagt i familjen eller till kollegorna att ni är i Sälen och åker och ägnar er åt nyttiga friluftsaktiviteter medan ni själva verket sitter här inne och frossar i säkerhetspolitik, ja ni får kanske ducka lite grann när kameran sveper över er. Men det innebär också att jag måste vara väldigt, väldigt hård med tidshållningen, snutt på brutal och jag ber om ursäkt för detta men det är för att vi ska kunna passa in med tv-tiderna bland annat. Och med det, mina vänner, så är jag väldigt glad att få stå här och förklara eh, konferensen öppnad och be att släppa fram vår första talare, som är ingen mindre än Margot Wallström, utrikesminister. Hon ska prata om svensk säkerhetspolitik 2015. Margot Wallström, ordet är ditt. Och hjälp, det skakar här. Ers kungliga höghet, ärade åhörare, först och främst till folk och försvar, tack så mycket för att vi får komma till Sälen. Det svenska etablissemanget tycks uppskatta att varje år får komma till snön. Men snön faller också över stridande i Donbass, över människor som flyr i Irak och Syrien och över tält i flyktingläger i Libanon. Och himlen har gråtit över Paris de senaste dagarna. Hur lever vi vidare med detta? komma, vivre avec ça? Och den frågan avslutar en kort videosnutt som jag såg på New York Times hemsida. Och i den här filmen så är det en Julien Bopé som berättar om den 7 januari 2015. För han jobbar nämligen på gatan där Charlie Hebdo har sin redaktion. Och när de första ambulanserna kom så blev han ombedd att gå in med på, på redaktionen för att eh, hjälpa till. Eh, och det finns inga ord som kan beskriva det jag såg där. Det var inte ens som en skräckfilm. Sådana scener existerar inte, säger Julia. Och efter en stund så började alla de anhöriga till medarbetarna på Charlie Hebdo komma dit och att se människor bryta ihop inför det faktum att deras Älskar det inte finns längre var värre än förödelsen som terroristerna skapade, säger Julien. Och han frågar till sist, växa? hur lever du vidare med detta? Och det är ju den frågan som anhöriga förstås har ställt sig för. Men Julians fråga måste ju också gälla eh, alla eh, som försvarar de grundläggande demokratiska värden som terroristerna attackerade. Hur lever vi vidare? Vilka åtgärder bör vi vidta? Vi har sett många fall av besinningslös terrorism under de senaste åren. Madrid, London, Breivik i Oslo och Utöja, Burgas, Toulouse och Montauvin– –bara för att nämna några exempel, i vår närhet. Och också Sverige har upplevt extremistiskt våld och attacker. Precis som vi det, så har vi fått nyheter från Nigeria– där 2000 människor befaras hittills har dödats i Boko Harams dödligaste massaker hittills. Och senast igår så var min uppgift att det var minst 19 människor som hade mist livet i ett bombattentat mot en populär marknad i en stad i nordöstra Nigeria och som vi hörde så var bomben monterad på en flicka i tioårsåldern. Politisk och religiös fanatism av det här slaget är svår att förebygga. Förutspå och bemöta och därför blir det än viktigare att vi kraftsamlar för att göra just det. Vi ska fortsätta att bekämpa den internationella terrorismen genom att söka verkningsfulla gemensamma verktyg som samtidigt inte gör avkall på de grundläggande demokratiska värden som vi vill försvara. Vi behöver stoppa rekryteringen till extremistiska organisationer och skapa ett sätt att hantera de som återvänder till Sverige efter att ha stridit utomlands. FNs säkerhetsråd, som ni säkert känner till, har fattat ett bindande beslut om att alla länder ska göra det olagligt att delta i terroristövningar eller terroristhandlingar. Och regeringen snabbuträder ju nu hur det här ska genomföras i Sverige. Statsministern kommer också inom kort att kalla till ett möte med regeringens säkerhetspolitiska råd för att göra en bedömning av läget. Säkerhetspolisen gör samtidigt ett omfattande arbete för att få unga människor som har tänkt resa till terroriststrider att avstå. Och våra polisiära myndigheter har ju även tydliga befogenheter för att kunna utreda och förhindra terroristbrott samtidigt som vår lagstiftning innehåller tydliga rättssäkerhetsgarantier. Jag vill nämna här särskilt lagstiftningen om så kallade preventiva tvångsmedel som Sverige har sedan den 1 januari 2008. Och den lagstiftningen grundar sig på en proposition från mars 2006. Den nuvarande regeringen har gjort den här lagstiftningen permanent från den 1 januari i år. Och den rör grov samhällsfarlig brottslighet som till exempel sabotage, mordbrand, spioneri och terroristbrott. Den här utmaningen är förstås långt ifrån bara ett pol polisiärt uppdrag. Det handlar ju till stor del om att stödja de många lokala aktörer, föreningar och samhällsfunktioner som arbetar med att förebygga att unga människor radikaliseras med tragiska följder. Regeringen kommer också under 2015 att presentera en handlingsplan som rör förebyggande av att människor värvas som utländska terroriststridande. Mona Salin som ni vet är nationell samordnare för de här frågorna och givet omfattningen på hennes uppdrag och också det stora behovet av samordning så finner regeringen det angeläget att redan nu stärka hennes roll och därför så ska vi ge henne ökade befogenheter och mer personella resurser och vi kommer också att uppdra åt Mona Salin att skyndsamt återkomma till regeringen kring skapandet av en hjälplinje dit människor kan vända sig när deras anhöriga eller vänner visar intresse för att ansluta sig till extremistiska grupperingar och strida utomlands. Terroristattacken i, i Paris bidrar till oron inför ett på väldigt många sätt dystert världsläge. Nyhetsrapporteringen under det förra året präglades av Rysslands aggressivitet och folkrättsbrott, kriget i Syrien och Isils hänsynslösa framfart. Samt förstås Ebola-epidemin. Inom vår europeiska union, där 25 miljoner människor nu går arbetslösa, upplever väldigt många hur främlingsfientligheten växer samtidigt som inkomstklyftorna ökar och polariseringen tilltar. Till det kommer naturkatastrofer. Skyfallen och översvämningarna i sydöstra Europa, där har varit de värsta sedan mätningarna började för 120 år sedan. Och så många människor har fått sätta livet till när de har försökt att ta sig över Medelhavet till Europa. De händelser som präglade förra året kombinerat med den tragiska inledningen på 2015 blir en påminnelse om hur gränsen mellan inrikes- och utrikespolitik suddas ut. Och därför så vill jag utveckla regeringens syn på säkerhetspolitiken år 2015. I regeringsförklaringen sa statsministern att den militära alliansfriheten alltjämt tjänar vårt land väl. Och det är jag övertygad om att vi alla ser att den är bra för Sverige, som fortfarande är ett av världens tryggaste länder. Den skapar en god grund för ett aktivt ansvarstagande för såväl vår egen som andra säkerhet. Sverige ska inte förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land- eller ett nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder också agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vårt land ska kunna ge och ta emot stöd såväl civilt som militärt. Regeringsförklaringen gjorde också klart att Sverige inte ska söka medlemskap i NATO. Några har tolkat det här som om vi är motståndare till NATO. Så är det naturligtvis inte. Vi har ett utmärkt och viktigt samarbete med NATO. Inom försvarsberedningen har vi för bara ett halvår sedan nått en bred överenskommelse om att vår relation till NATO ska handla om att utveckla detta partnerskap. Och det är vad vi nu ska göra. Vår militära alliansfrihet handlar alltså inte om vad vi är emot utan vad vi är för. Vi är för ett Sverige som gärna samarbetar med andra för att bygga säkerhet men utan försvarsförpliktelser till andra länder eller allianser. Sverige som kan fatta sina egna grundläggande säkerhetspolitiska beslut. Vi är för ett Sverige som kan driva en mer självständig linje i olika internationella frågor. Ett Sverige som har givits och kan ta en speciell roll, inte minst i frågor kring konflikthantering, konfliktlösning och nedrustning. Och vi är för ett Sverige som blir trovärdigt i sitt arbete mot kärnvapen. Därför att vi inte bara själva har avstått från kärnvapen utan också avstår från att ingå i en allians med kärnvapenparaplyet som en del av sin gemensamma strategi. Efter det andra världskrigets slut så var det viktigaste att det slags aggression som utlöste kriget aldrig skulle få upprepas. Och FN-stadgan slog entydigt fast –förbudet mot att bruka våld mot en annan stat med bara två undantag. I självförsvar och när FNs säkerhetsråd sanktionerade. Men sedan Berlinmuren fallit och det kommunistiska styret i Europa –med den så kände nog alla att risken för ett nytt världskrig blev mindre överhängande. Och åtminstone för en liten tid så blev det mer av samarbete och mindre av konfrontation i världspolitiken– Samtidigt så blev andra hot mot vår säkerhet allt mer påtagliga. Forskarna i FNs klimatpanel har tydligt visat att den globala uppvärmningen måste hejdas om vår civilisation ska kunna överleva. Och det här är ett hot eh, av, eh, och en säkerhetspolitisk fråga av högsta rang. Redan idag hotas mänskligt liv av att klimatet har blivit allt mer extremt. Att vi ser mer av extrema naturfenomen, översvämningar, naturkatastrofer, torka förstörelse genom att havsnivån stiger. Stora öar och länder hotas av att snart hamna under vatten. Och klimatförändringarnas påverkan på tillgång på vatten, på migration, på den evinela kampen om marken och andra resurser. Det är också långsiktiga och hotfulla företeelser som utgör tydliga säkerhetsrisker vid sidan av själva naturkatastroferna. Det här har inte minst Pentagon upptäckt för länge länge sedan. De jobbar redan med sådana scenarier. Världens nationer har det här året ett utmärkt tillfälle att vända utvecklingen. Klimatuppmötet i Paris i december måste ju resultera i en bindande överenskommelse om hur vi ska hejda jordens uppvärmning. Och EU har tagit ledningen med ett eh, mer ambitiöst klimatmål än tidigare. Men med det kan vi inte slå oss till ro till december utan vi ska utnyttja varje tillfälle också det här året för att förmå andra att fatta oss själva. måste måste vi också visa vägen att fatta rätt beslut för att rädda klimatet. Ett annat, allt mer uppenbart samband är det mellan utveckling och säkerhet. Och som generalsekreterare i FN så lade Kofi Annan ner all sin energi på att visa hur nödvändigt det är för alla vår säkerhet att bekämpa fattigdomen och göra levnadsvillkoren på jorden mer rättvisa. Millenniemålen var en viktig början. Och de kommer ju att få en efterföljare i år, så kallade post-2015-målen, som ska gälla alla länder fattiga som rika och som ska sätta mål för en hållbar värld, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Stora delar av mänskligheten har ett drägligare liv idag jämfört med för en generation sedan. Men det är fortfarande 10 000 barn som dör varje dag helt i onödan på grund av brister i sanitet och sjukvård. Och det är fortfarande en miljard människor nära en miljard som inte får möjlighet att äta sig mätta. Det här är naturligtvis inte acceptabelt för den som hyser minsta medkänsla med sina medmänniskor men det finns flera skäl. Klyftor mellan fattiga och rika orsakar, spänningar och konflikter. De bidrar till instabilitet och osäkerhet. Så att bekämpa fattigdom och ojämlikhet är därför också en säkerhetspolitisk uppgift. Digitaliseringen av vårt samhälle har inneburit jättestora välfärdsvinster. Medborgarnas möjligheter att få information och kommunicera har revolutionerats. Vetenskapliga upptäckter som kommer fram mycket snabbare med kraftfullare datorer, tillverkningsindustrin med en andra revolution. Den digitala handeln som har en, en särskilt stor potential att stärka tillväxten i ekonomin. Men det finns en annan sida. Därför att gång efter gång har det visat sig att informationssystem som byggs upp är väldigt sårbara för intrång oavsett om det är privat eller statlig regi. Och det blir ju särskilt bekymmersamt ju större del av våra, vår samhällsviktiga infrastruktur som är beroende av de här IT-systemen. Vi fokuserar nu på att skärpa eller stärka förmågan att skydda våra viktigaste nätverk och spåra varifrån attacker kommer. Och vi har en utredning som nu i mars ska redovisa förslag till hur vi kan inrätta en obligatorisk incidentrapportering. I den här globaliserade världen räcker det inte vad vi gör själva. Det här ökade it-hotet kräver internationellt samarbete, främst inom EU och med andra likasinnade. Och inom EU så slutförhandlas just nu ett direktiv med ett samlat grepp på it-säkerhetsfrågan med aktiv svensk medverkan. Allt det vi gör måste utgå från att skydda vårt samhälle men också att värna medborgarnas integritet. Det här är en ständig balansgång och en svår uppgift ofta. Världen bevittnar nu de mest avskyvärda handlingar som utförs av ISIL i Syrien och Irak. Den rapport som FNs undersökningskommission la fram i november är nästan... –oläsbar i sin katalog över grymheter som begås just nu– –på vårt jordklot i det 21 århundradet. I ett referat av rapporten står det så här. Här står det. I.S. halshugger skjuter och stenar män, kvinnor och barn på offentliga platser i nordöstra Syrien. De amputerar händer på män som själ och hugger fingrarna av män som röker. Människor tvingas komma och bevittna avrättningar på torgen– och stympade män hängs upp som varning på gator och torg. Det är förstås av största vikt att de skyldiga till övergreppen och dessa brott mot mänskligheten ställs till svars. Och därför har regeringen tillsammans med de andra EU-länderna uppmanat säkerhetsrådet att hänskjuta situationen i Syrien till internationella brottsmålstomstolen. ISIL har nu pressats tillbaka av den USA-ledda koalitionens flygattacker och de har också berövats en del finansiella tillgångar som rudimentära oljeraffinaderier och de har misslyckats med att inta städer som Kobane. Men mycket återstår att göra. FNs säkerhetsrådsresolutioner som syftar till att begränsa Isils rekryteringar och finansiella flöden måste genomföras av alla FNs medlemsländer. och Så länge det saknas en full Demokratisk politisk kontroll i Syrien och delar av Irak finns risken att områden i de här länderna blir fristäder för terroriströrelser. Och regeringen förväntar sig att FNs säkerhetsråd ger ökat stöd till en politisk lös lösning i Syrien. Vi stöder förstås Staffan de Mistoras försök till en frysning av konflikt konflikten i Aleppo som ett första steg. Irak stöder vi centralregeringen i Bagdad och premiärminister Abadis ansträngningar att hålla ihop landet och med gemensamma krafter bekämpa ISIL. Sverige gör mycket redan i dagsläget, inte minst för att förhindra den här katastrofala humanitära situationen. Konflikten i Syrien har skördat 200 000 människoliv och mer än 12 miljoner är i behov av humanitärt stöd. Hälften av dem är barn. Sedan 2011 har Sverige avsatt 1,3 miljarder kronor och tagit emot cirka 60 000 asylsökande. Vi stöder förstås Syriens grannländer som är utsatta för ett hårt tryck. Och Sverige ingår i den breda koalition som har bildats för att bekämpa ISIL och stödja Irak. Det har samlat 20 tal länder och entiteter, ibland EU och EUs samtliga medlemsstater. Regeringen undersöker nu också förutsättningarna- för medverkan av svensk militär personal som kan skickas till Irak för att bidra till utbildning av trupper som strider mot ISIL och att föreslå riksdagen detta. Det skulle bli en viktig insats för att visa att vi vill fortsätta dela ansvaret för att möta ett svårt hot. Det starka behovet av internationell konfliktlösning på många håll är en viktig anledning till att Sverige nu aktivt driver vår kandidatur till FNs säkerhetsråd. Vi vill och bör ta ansvar för det också i vårt egen intresse. Under 2014 har risken för globala epidemier gjort sig skrämmande påminnelse. Ebola, Ebola, som ni vet, slog till snabbt och skoningslöst. Dödligheten uppmättes till upp till 90 procent av alla fall. Och det gav en påminnelse om att vår beredskap inför hot mot vår egen säkerhet också måste innefatta detta. Att snabbt hantera smittsamma sjukdomar. Samtidigt så behöver vi eh, arbeta för att hindra utspridningen av antibiotikaresistens som också skulle kunna slå mycket hårt mot den globala hälsan eh, och säkerhetsläget. Då, nu har jag gjort en, en lång uppräkning av man kan säga, de nya utmaningarna för, för vår säkerhet. Det betyder ju inte att de traditionella har försvunnit på det sätt som vi hade önskat och kanske till och med trodde ett tag. I Ukraina pågår en väpnad konflikt med en olaglig rysk annektering av Krim och med fortsatt rysk stöd till separatisterna i östra delen av landet. Det är länge sen det var vid andra världskriget som vi i vår närhet har sett ett så flagrant brott mot internationell rätt som det ryska federationen nu begått i Ukraina. Det har fördömts av samtliga riksdagspartier i vårt land. Och viktigt är också att EUs medlemsstater enhälligt har beslutat om verkningsfulla sanktioner mot Ryssland och att hålla fast vid en tydlig linje att inte acceptera det ryska agerandet. Ännu närmare vårt eget lands gränser och ibland alldeles för närgånget har den militära verksamheten i Östersjön successivt trappats upp. Ryska övningar genomförs i stor skala. Och i höstas kunde som bekant Försvarsmakten rapportera om en helt säkerställd olaglig undervattensverksamhet på svenskt indre vatten. Utan att inkräktarens nationalitet kunde fastställas. Jag vill göra tydligt att regeringen inte uppfattar den här verksamheten som ett direkt hot mot vårt land. Men en samlad bedömning ger ändå anledning att vi ta åtgärder. För Sverige... Är sen lång tid utrikespolitiken den främsta försvarslinjen. Det betyder att vi med utrikespolitikens alla medel, öppna såväl som mer försoliga, gör klart för var och en som är berörd att Sverige med alla medel kommer att slå vakt om vår territoriella integritet. Det betyder också att vi med vår utrikespolitik i bredast möjliga mening försöker motverka alla andra hot mot säkerheten som jag har berört här idag och att vi verkar för avspänning och stabilitet i vår region. Vårt mål är gemensam säkerhet och att vi ska fortsätta att verka för fred och nedrustning. Vi vill engagera oss mer aktivt i de fredsinsatser som FN och EU gör. Den internationella utvecklingen, liksom vad som händer i vårt närområde, påverkar självfallet vår försvarspolitik. Det är till exempel med europeisk enighet, med stöd till Ukraina och med en tydlig politik gentemot Ryssland som vi bäst bemöter utmaningen mot europeisk säkerhet som vi har sett under det senaste året. Och det är just genom att bemöta denna utmaning som vi också skapar stabilitet och säkerhet i vårt eget närområde framöver. Jag kan säga som Olof Palme sa i ett annat besvärligt säkerhetspolitiskt läge för 30 år sedan. Svensk arbetarrörelse har alltid varit beredd att ta sitt ansvar för landets värn. och Han sa då att det fanns skäl att något räta på morrhåren och att vi också nödgats att något vässa klona. Den signalen och de åtgärderna är nu återigen aktuella. Låt mig därför säga att jag känner den djupaste respekt och tacksamhet för det arbete som alla kvinnor och män gör i försvaret av vårt land. Och Försvarsministern kommer här imorgon att kommentera arbetet med propositionen om försvarets framtida inriktning. Det finns en god tradition i det här landet att söka blocköverskridande överenskommelser om försvars- och säkerhetspolitiken. Det förändrade och försvårade säkerhetspolitiska läge vi har idag understryker vikten av samverkan kring den här politiken. och Det är också en viktig del av decemberöverenskommelsen som slöts för några veckor sedan mellan regeringspartierna och de fyra allianspartierna. Det vore dessutom en fördel. och Jag kommer till slutet nu, Pernilla. Det vore dessutom en fördel om de här centrala frågorna kunde föras ut till ett ännu bredare allmänt samtal i vårt land och bidra till en större folklig förankring. Och som utrikesminister är jag självklart beredd att ta min del av ansvaret. Debatten ska fortsätta också när snön har smält i och Den ska involvera fler än de vanliga debattörerna. Under våren kommer jag därför att genomföra en rundresa i Sverige med syfte att möta engagerade medborgare och organisationer i en diskussion om hur vi kan uppnå gemensam säkerhet i en ny tid. En tid där vi måste ställa svåra frågor om hur vi ska leva med varandra. Command vivre avec ça som Julien P. säger i videoklippet från Paris. I arbetet med att ge utrikes, Försvars- och säkerhetspolitiken, en folklig förankring finns även en viktig roll för folk och försvar som just uppmärksammar många andra faktorer än de rent militära. Därför är ni tydligt en organisation i tiden och jag tackar för möjligheten att få inledningstala på konferensen i Sälen detta år. Tack! Tack så mycket Margot Wallström jag kan säga, Vi ligger ett par minuter efter i programmet men jag räknar med att vi kommer ta in det under dagen så var inte oroliga för den sakens skull eh, Jag vill höra med dig Margot Wallström Efter Parisdådet här så har det aktualiserats en hel del krav på, eh, på vad EU:s samarbete skulle kunna innebära Du nämner själv här att vi måste försöka söka verkningsfulla gemensamma verktyg, men vad är det? Vilka är det? Vi har ju kritik här mot Schengen-samarbetet, folk som är ifrågasätter, även fria Rörligheten. Vi har tal också så, så, så krav som Kroatien och Sverige driver om eh, internationella eller gemensamma flygregister. Och annat. Hur ser de här verktygen ut? Jag tror inte att det är någon som kan ge en komplett lista idag på det. Det kommer säkert också att bli en ganska svår och kontroversiell diskussion om det därför att man också hela tiden rör sig i gränslandet mellan eh, försvaret för eh, integritet och. Och rättssäkerhet, och det faktum att vi ibland behöver ta till tvångsmetoder eller avlyssning för att faktiskt spåra terroristverksamhet. Och jag tror att det är kring den typen av insatser, precis som att vi behöver sätta in det i en större ram som ju handlar om hur. Hur föds den här radikaliseringen och den här typen av terroristorganisationer eller terroristattacker? Var, var göds den någonstans och hur kan vi faktiskt förhindra det? Eh, både på kort och på lång sikt på ett, eh, på ett bättre sätt. Men jag antar att man kommer att börja med att tala om så att säga, övervakningsmöjligheter och att eh, direkt gå in och, och faktiskt förhindra eh, den här typen av dåd. Men det måste sättas in i den bredare ramen. Mm. Frågan är ju då hur man eh, hittar balanspunkten mellan medborgarnas krav på trygghet mot individernas rätt till en integritet. Kan vi tänka det är någon. Att man sätter någon kommission eller någon, någon folklig diskussion kring detta? Ja, jag tycker ju att det är just därför att det här, den här frågan bör föras upp i det säkerhetspolitiska rådet i Sverige också. Att man ska diskutera, vad drar vi för slutsatser av det här? Vad är det vi kan göra som en uppföljning efter Parismötet? Och, och sen så kommer det som sagt att förmodligen ta sig en tid innan de hittar sina riktiga kanaler i EU-sammanhang. Det, dessvärre är det så, det är min erfarenhet efter tio år i kommissionen. Så är det ofta först efter att vi haft en katastrof av det här slaget som som det verkligen blir fart på diskussioner som man vet att vi borde ha tagit eller en organisation av insatser som vi borde ha tagit i med för, för länge sedan. Så var det också med oljekatastrofer och så har det varit med en rad andra frågor. Och dessvärre är vi exakt där med, med detta också. Mm, mm. Men det här är ju ett, ett, ett fenomen som finns nu runt om i världen och som riskerar att bli värre och värre. Mm. Du refererade också till regeringsförklaringen där du sa att en militära alliansfrihet har tjänat oss väl och så säger du att det tror jag att alla ser men jag tror inte riktigt alla ser det där längre. Vi har ju ökade politiska krav faktiskt på att utreda ett medlemskap i med NATO. Det kom en undersökning nyligen mm. från MSB som visar att det faktiskt är fler eh, svenska som vill ha ett NATO-medlemskap men som inte vill ha det och att siffrorna börjar närma sig 50 procent. Hur kommenterar du det? Jag tycker argumenten är svaga. Jag ser inte vad det är man menar eh, är problemet med eh, alliansfriheten. Man tycks anse att det här är någonting som redan finns inbyggt i en pr procedur som är oundviklig. Men vi har inga sakargument eh, mot annat än att vi bör göra det här. Ekonomi kanske? Vad då för ekonomi? Vems ekonomi? När det gäller att, att kunna klara ett försvar. Det finns ju den typen av aspekter. Det finns ju de som Menar säger att man, man att vi blir säkrare om Natos gräns går vid Sveriges gräns gentemot Ryssland? För jag antar att det är Ryssland man är rädd för. Menar vi att vi blir säkrare? När NATO-gränsen går vid Sveriges gräns. Vad, hur, blir vi, hur blir vi säkrare? Jag tycker att det är de frågorna som faktiskt måste ställas. Jag tycker bevisföringen ligger på dem som säger att, att vår alliansfrihet inte har tjänat oss väl. Och de argumenten har inte jag hört eh, ännu annat än att det här är någonting av naturen givet. Eller möjligen någonting som eh, har påbörjats redan och som man nu tycker måste komma. Vad, den frågan skickar vi vidare till den panel som kommer alldeles strax efter det. Men jag tänkte faktiskt släppa in ett par twitterfrågor innan vi bryter här. Då kan jag säga att vi kommer återkomma till August Wallström lite senare eftermiddag och där kan vi kunna ta lite fler frågor som ni har skickat in. Men jag skulle höra med Johan här uppe. Har vi några frågor? Ja visst, vi har flera stycken. Vi går direkt på en fråga från Svenska Afghanistankommittén som undrar vilka aspekter är viktigast att lyfta in en oberoende utvärdering av Afghanistaninsatsen vad gäller integrering av civila och militära delar samt gråzonen mellan dem. Jag, jag tycker att det är viktigt och jag kommer att arbeta för att det ska bli en så bred utvärdering som, som möjligt. Det är klart att man måste ju titta på vad har varit vår, vårt bidrag och analysera alla aspekter av det, men det bör, även här bör det sättas in i ett, ett större sammanhang. Så att, jag har svårt att se att, att man ska begränsa det, utan jag menar att man bör i direktiven som ska skrivas och som vi säkert kommer att få förhandla om, men menar jag att de bör vara så allomfattande som möjligt. Vilken är din egen spontana a priori uppfattning när det gäller den svenska Afghanistaninsatsen? Nej, jag tror att vi alla kan se, som, som alla andra, att det här är minst inte, inte så entydigt. Och det här behöver, det behöver granskas ordentligt. Det behöver faktiskt mätas mot vad var det vi ville åstadkomma. Vad var det insatsen skulle åstadkomma? Har vi nått dit? Och jag vill inte göra någon, någon sammanfattning när vi faktiskt ska ha en, en utvärdering. Men, det finns sånt som både är positivt och sådant som inte är önskvärt. Vi kan ta en till tror jag. Sen får vi nog släppa dem och till så lite senare vi. eftermiddag. Hur förstår man Rysslands utrikespolitik med en feministisk analys? Och vad föreslår den analysen för åtgärder? Frågar Oskar Jonsson. Ja, jag ser igen att det dras på munnen åt det här. Och jag brukar ju svara med Gandis ord att först så ignorerar de dig. Sen skrattar de åt dig, sen attackerar de dig och sen vinner du. Jag tror det är så med feministisk utrikespolitik. Det är ju ett verktyg och ett synsätt som gäller när vi hanterar Ryssland eller när vi hanterar hur vi agerar i Afrika eller när alla våra utlandsrepresentationer faktiskt möter situationer där fortfarande tiotusentals flickor gifts bort i en rad länder. Där kvinnor utsätts för diskriminering, där de inte har arvsrätt. Där de inte ens får köra bil. Det är klart att det, för dem är det givet vad en jämställd eh, eller feministisk utrikespolitik handlar om. Att se till att rättigheterna är, är mänskliga rättigheter och det gäller både kvinnor och män. Det handlar om resurserna och hur de fördelas när vi har en, utrikespolitik, en aktiv utrikespolitik. Och Det handlar eh, förstås också om representationen. Finns det kvinnor med? Är det någon som frågar hur kvinnorna har det i Ukraina, i östra Ukraina? Är det någon som, som pratar med dem eller ens räknar hur många offer vi har bland kvinnorna? Hur förs det in? Det här är inte konstigare än så, men det är absolut nödvändigt att föra en politik som har det här synsättet och det här angreppssättet. Då tror jag att jag säger tack till dig så länge, Wallström, för att du kom hit och talade. Vi återkommer till dig lite senare idag. Vi kan väl ge henne en stor applåd. Och nu ska vi fortsätta diskutera Sveriges säkerhetspolitik och vi ska få tre stycken olika perspektiv på detta. Vi har inte mindre än tre partiledare med oss idag, vilket vi är oändligt glada över. Och först upp på scen är Centerpartiets ledare Annie Löv. Varsågod Annie, du har sju minuter på dig. Tack så mycket för det. Kungliga höghet, gäster på Folk och försvar, väldigt trevligt att vara här tycker jag i en orolig omvärld och med många spännande utmaningar som vi har att diskutera de kommande dagarna. Det är många säkerhetspolitiska utmaningar som vi står inför och vi lever i en värld där terrorister och våldsbejakande extremister i form av IS och dess sympatisörer gör ofattbara angrepp på den öppna demokratin förra veckans hemska terrordåd på Charlie Hebdo och de mord och den förföljelse som sker både i Syrien, Irak och i Nigeria varje dag är ofattbart grymma. Vi lever också i en värld där energiförsörjningen ritas om i snabb takt och får med sig både geo- och klimatpolitiska förändringar. och Vi lever i en värld där den arabiska våren mitt framför våra ögon blev till höst. Utrikesministern tecknade också en an andra rader av just utmaningar som vi har att förhålla oss till i den säkerhetspolitiska världen. Och alla dessa förtjänas att diskuteras på djupet. Men idag så tänkte jag rikta blicken mot öster. Den 28 oktober 1981 så gick den sovjetiska ubåten U-137 på grund vid Hästholmen utanför Karlskrona. Den dåvarande statsministern Tobien Földin myntade då det korta och kärnfulla uttrycket Håll gränsen. Och under hösten så har denna händelse och Földins ord känts kusligt aktuella. I oktober 2014 bekräftade ju den svenska försvarsmakten och det är mycket väl medvetna om att Sverige utsatts för en undervattenskränkning. Och även om det saknas officiell bekräftelse så står i Ryssland mycket högt upp på den misstänktas lista. Undervattningskränkningarna är ju bara toppen av ett ryskt isberg. med en så oberäknig granne som Ryssland är så kan man inte utesluta ytterligare kränkningar på svenskt vatten och luftrum. Kreml driver ju, och det har vi också kunnat följa i mycket bra och gedigna rapporter under de senaste åren, ett sofistikerat informationskrig, skapa motkrafter till EU och NATO, dirigerar omfattande cyberattacker och den ryska generalstabschefen sa ju så sent som 2013 att just informationsoperationer, specialstyrkor, organiserandet av en intern politisk opposition kan få ett stabilt land att försättas i väpnad konflikt på mycket kort tid. Mönstren de upprepar sig och situationen är oroande. Orden om att hålla gränsen är därför lika aktuell idag som den var för 30 år sedan. Och den ryska aggressionen har ju på ett sätt många olika ansikten. Exempelvis så har ju förmågan både till konventionell och psykologisk krigsföring ökat och kommer med största sannolikhet att öka under det kommande decenniet. Kriget i Georgien och nu senast den olagliga annekteringen av Krim och delar av östra Ukraina är de tydligaste exemplen på vad Ryssland är kapabel till. Men mindre omtalat är ju Rysslands framfart- i Moldavien. Ett land som riskerar att bli nästa offer för de storryska ambitionerna. Ryssland använder påtryckningar för att styra landet bort ifrån Europa och håller fortsatt grepp om utbryta republiken Transnistrien. Baltikum. Det är ett annat orosmoment. Flera baltiska ledare har redan varnat för hotet från Ryssland. Estland har utsatts för omfattande cyberattacker. Ett ryskt intåg i något eller några av de baltiska länderna skulle i sin tur innebära ett direkt hot mot Gotland och södra Sverige. Och Sveriges historiska band till Baltikum är både starka och stadiga. Många svenska stödde helhjärtat den frihetskamp som fördes under sovjettiden och ledde fram till tre självständiga stater. Vi står nu bakom dem även fortsättningsvis. Och om Baltikum utsätts för aggressioner så kan inte vi stå och se på medan våra grannländer attackeras av krafter som vill underminera demokratin och dess spelregler. Samlat visar ju den här bilden och verkligheten tydligt på den ryska strategin och att den är att motverka EU att splittra Europas politiker. Och tyvärr så har ju Putin också framgångsrikt både fått gehör och också fått beröm för sin politik från flera nationalistiska europeiska politiker. I Europaparlamentet så finns det en stor grupp nationalistiska partier, där däribland Sverigedemokraterna, som är kritiska till EU-sanktioner mot Ryssland. Också i vår egen riksdag så finns det alltså ett parti som darrar på manschetten när det gäller att sätta hårt mot hårt mot Putin. Det är om något strider verkligen mot de svenska intressena. Och jag kan inte nog betona vikten av att stå upp samlat och resolut mot eh, från hela EU eh, när det blåser hotfulla och odemokratiska vindar i vår omvärld. Och det här är en utveckling i vårt närområde som behöver ligga till grund för de försvarspolitiska samtal som regeringen och oppositionen nu kommer att föra. Jag skulle särskilt vilja lyfta upp tre områden som är extra viktiga att ta med i dessa blocköverskridande samtal. Det första handlar givetvis om att Sverige behöver bygga säkerhet i samverkan med andra länder och organisationer. NATO är en central organisation både för Europas, men också Sveriges säkerhet. Det svenska partnerskapet med NATO är av mycket stor betydelse. Och det nyligen undertecknade avtalet om värdlandsstöd är också av mycket viktig och strategisk del för vårt samarbete. Centerpartiet vill stå bakom den utredning som analyserar för- och nackdelar med ett svenskt NATO-medlemskap. En sådan analys behöver göras brett. Politiskt, samförståndsmässigt. Det behöver göras med en analys både vad gäller för- och nackdelar i ett medlemskap vad gäller NATO. För viktiga politiska beslut, så som dessa är, måste självklart tas utifrån en seriös analys av faktiska förhållanden och inte känslomässiga tyckanden. Och det är med förvåning som jag har noterat att den nuvarande regeringen avvisar bryskt en sådan seriös analys. Och jag utgår ifrån att regeringspartierna utifrån den decemberöverenskommelsen som vi nu har slutit är beredda att ompröva den hållningen och pröva just att gå vidare med en utredning vad gäller för- och nackdelar för ett svenskt NATO-medlemskap. Nummer två, som är viktigt, handlar ju om det förstärkta samarbetet mellan Sverige och Finland. Och vikten av denna av strategisk karaktär. Finlands sak var och förblir alltid vår. Och som nära vänner men också grannländer har vi ju flera gemensamma säkerhetspolitiska intressen. Sveriges samarbete med NATO går hand i hand med vårt samarbete med Finland. Vi har en gemensam agenda och Centerpartiet ser mycket positivt på det fördjupade samarbete med Finland som presenterades förra året. Och vi vill gärna utveckla detta. Den tredje delen som jag tycker är viktigt att man lägger fokus på är ju självklart de ekonomiska ramarna för försvaret framöver. Det behövs en förstärkt försvarsförmåga genom satsningar på kompetent personal, genom en modern försörjning, mer övning och ökad närvaro på strategiska och viktiga områden. Jag skulle särskilt vilja lyfta fram och förstärka de satsningar som Alliansregeringen presenterade under våren 2014 men också under hösten med förbättrad incidentberedskap och mer övning. Vi behöver fler tillgängliga förband som kan verka både när och där de behövs. Och här har Försvarsberedningen pekat ut behovet av en förstärkt ambitionsnivå i just det territoriella försvaret. En sådan väg förutsätter givetvis att befintliga resurser används Ännu mer effektivt och kan på sikt också innebära behov av ytterligare reala resursförstärkningar. Och detta måste också seriöst prövas i de försvarsamtal som äger rum mellan oppositionen och regeringen. Avslutningsvis, för sju minuter är snart gångna, är, att är givetvis vikten av att vi fortsätter vår svenska tradition med blocköverskridande samtal. Och för att skapa just långsiktighet både i säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi behöver breda överenskommelse, inte minst för att klara de utmaningar som finns på dessa områden. Men också för att konkret se till att stärka vårt svenska försvar. Men för att de här samtalen ska vara meningsfulla så är det viktigt att man inte bara säger att man har samtal. Utan att man också orkar att fylla detta med konkret och viktigt innehåll. Där stannar jag. Tack så mycket. Tack så mycket Annie Lööf. Då tror jag att vi släpper upp Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet. så kan du sitta ner så ska du få komma upp alldeles strax igen. För nu ska vi lyssna då till Jonas Sjöstedt och vilka förväntningar och krav ni har när det gäller Sveriges säkerhetspolitik. Varsågod, sju minuter. Tack så mycket för det och tack för möjligheten att få, få delta här i här diskussionen idag. Inom vänstern finns det historiskt en stor skepsis mot militarism och militär. Därför var det ett ganska stort steg för mitt parti när vi 2013 la om vår försvarspolitik. Vi konstaterar då att det inte längre är möjligt att skära ner i den svenska militära förmågan och i förbandsverksamheten. Vi tydligar också att vi är beredda att öka anslagen till förbandsverksamheten i Sverige i framtiden. Och vi gör det utifrån en grundsyn som är baserad på att vi värnar den svenska militära alliansfriheten och förmågan att försvara vårt eget land. Ett av argumenten för oss i vår kritik av den svenska insatsen i Afghanistan och av deltagandet i Nordic Battle Group har varit att det tar resurser från det som man måste säga är försvarets huvuduppgift, att kunna försvara det här landet. Det har varit ett ganska dramatiskt år sedan förra konferensen här. Vi har sett en stor brand i Västmanland. Som visar vilken stor betydelse försvarsmakten har i krisberedskap och att hantera de utmaningar som klimatförändringar kan ställa oss inför. Inte minst helikopterfrågan, det är aktuell och tydligt där. Vi har haft den här dramatiska jakten på intrånget från en främmande makt i Stockholms skärgård. Vi har sett ett mycket mer aggressivt Ryssland med annekteringen av Krim och den medvetna destabiliseringen av. Ukraina. Vi har en retorik och vi har sett ett provokativt beteende av rysk militär som ger att vi har ett mer bistert säkerhetsklimat runt omkring oss. Det sätter nya prov på vår incidentberedskap till exempel. Vi har ett ohygligt krig i Syrien och Irak. och Vi ser genom attentaten i Paris hur hemvändande kombatanter från de här konflikterna också kan leda till en destabilisering hos oss. Det finns också, förutöver de svenska som söker sig till ISIL, också svenskar i kriget i Ukraina från högerextrema grupper. Allt det här tycker jag bekräftar att det var rätt av oss att lägga om vår försvarspolitik. Vi måste se till att vi har en rimlig försvarsförmåga i Sverige. Vi har också sett ett ökat intresse för det svenska försvaret fler som söker sig till hemvärnet, fler som vill diskutera försvarets framtid. och Det är något positivt att det är på det sättet. Vi förhandlade om budgeten med regeringen och vi kom överens om ett gemensamt budgetförslag. I det kan man se att det finns ingen större skillnad i de ekonomiska anslagen till försvaret. Jag tror vi föreslog lite mer pengar än vad alliansbudgeten som gick igenom gör. Vi kan se att vi är överens om behovet av ett utvidgat nordiskt försvarssamarbete och framförallt med Finland naturligtvis. Så det finns mycket som har gjort att vänstern kan man säga, har närmat sig andra partier i olika delar av försvarspolitiken de senaste åren. Då kan man fråga sig vad är skillnaden? Vilka är konflikterna? Vad är det som gör att inte vi är med när man nu diskuterar den försvarspolitiska överenskommelsen som ska göras? Ja, det finns betydande skillnader. En sån är att vi motsätter oss avskaffandet av den allmänna värnplikten och vi är för att den ska återinföras. Det är ett mönstringsförfarande och så småningom någon form av värnplikt i Sverige. Vi tror att det var ett misstag att avskaffa den allmänna värnplikten. En annan viktig skillnad... Det är att vi ser det som att värdlandsavtalet med NATO är ett steg på vägen till NATO-medlemskap. Och att det i omvärlden uppfattas som att vi kommer allt närmare de facto NATO. Och det menar vi är i strid med vår militära alliansfrihet. Detsamma gäller vårt deltagande i NATOs och EUs stridsgrupper. Vi skulle istället vilja se en svensk försvarsmakt som var mer aktiv i FN-uppdrag och som deltog i att bygga upp en mer permanent och egen militär kapacitet för de förenta nationerna. Där menar vi att vi har en betydande och viktig uppgift att möta. Jag tror också att vi kommer att vara icke överens om synen på svensk vapenexport. Vi tycker att ett absolut förbud mot export av vapen till diktaturer, till länder som bryter mot mänskliga rättigheter eller är indragen i väpnad konflikt är det enda rimliga. Det är också att ta ansvar för fred och säkerhet i världen. Så det finns skillnader, även om det också finns många områden där man kan säga att vi har blivit mer överens med andra partier i försvarspolitiken. Det är alldeles uppenbart att en av de stora diskussioner som nu väntar och en av de områden där det finns en betydande oenighet är det långsiktiga förhållandet till NATO och svenskt NATO-medlemskap. Och jag välkomnar en öppen debatt om vad ett NATO-medlemskap skulle innebära. Jag tror att det är tid för en sån debatt. och Vi menar att argumenten mot ett NATO-medlemskap är lika starka som de någonsin har varit. Vi har en självständig och aktiv utrikespolitik. Vi kan spela en viktig roll, inte minst i samband med att vi förhoppningsvis sitter i FNs säkerhetsråd för fred, säkerhet och nedrustning i världen. Den grundas på vår militära alliansfrihet. Den ger oss trovärdighet också i utrikespolitiken. Det menar jag är det viktigaste argumentet för fortsatt militär alliansfrihet. Men sen är det också uppenbart att ett svenskt och kanske också ett finst NATO-medlemskap även om vi är självständiga länder som tar vårt beslut separat så påverkas vi av diskussionerna i våra olika nationer sannolikt skulle öka spänningarna och risken för upprustning i vår del av Europa. Frågan är, vill vi det? Är det lyckligt? För det tredje, ja, styrkan hos en militär allians är att man får skydd i en konfliktsituation. Nackdelen är att du kan dras in i konflikter som du inte vill vara en del av. Jag menar att vi ska avgöra vilka konflikter vi är en del av själva. Och Det fjärde som utrikesministern anförde det är att NATOs strategi fortfarande är baserad på kärnvapen. Och jag menar att vi ska vara ett land för kärnvapennedrustning i världen som verkar som argumenterar för det. Nu närmar sig den här debatten om NATO. Jag tror vi står inför den. Vi såg hur Moderaterna sköts sin position ett par snäpp till i Anna Kinberg Batras inledningstalar. Vi ser hur Folkpartiet öppet argumenterar för ett NATO-medlemskap. Menar de borgerliga partierna allvar med att Sverige ska bli ett NATO-land, då menar jag att den naturliga konsekvenserna av det, det är att begära en folkomröstning om svenskt NATO-medlemskap. En så allvarlig fråga, när man överger en välbeprövad och framgångsrikspolitik, måste i sådant fall avgöras av det svenska folket i folkomröstning. Jag är inte för ett NATO-medlemskap. Jag skulle helst säga att vi värnade vår militära alliansfrihet. Men om debatten drivs dit så menar jag att det är naturligt att det leder till en folkomröstning. Tack så mycket. Tack så mycket Jonas Scherstedt. Bara nyfiken frågan jag släpper ner innebär det här som du säger nu att du ställer dig bakom kraven på en analys av vad ett svenskt nato medlemskap skulle kunna innebära? Nej, det gör det inte. Vill du ha en folkomröstning utan att man har ett underlag? Alltså jag menar att kraven på en utredning den, de vill man ha om man är för ett medlemskap. Jag är mot ett medlemskap. Jag har argumenten mot ett medlemskap. Jag har inte satt argumenten för ett NATO-medlemskap. Det är inte en teknisk fråga som ska utredas. Det är en djupt politisk fråga om vår politik. Och jag ser det som att man skjuter fram kravet på en utredning för att ta ytterligare ett steg på vägen mot NATO-medlemskap. Men att man gör en utredning innan man folkomröstar, det är ju så vi brukar göra här i Sverige. Ja, men det normala är ju att man utreder någonting som man vill göra. Och jag vill inte att Sverige ska gå med i NATO. Okej, okay, vi ska komma till det. Vi ska höra vad Jan Björklund säger om detta strax. Tack så mycket Jonas Förstedt. Och därmed ska jag släppa in eh, vår tredje inledare på den här punkten. Han heter Jan Björklund, han är partiledare för Folkpartiet. Jag kan tänka mig att du också har vissa funderingar när det gäller NATO-frågan. Tack så mycket, ers kungliga höghet med damer och herrar. Först bara som alla andra uttrycker min avsjö och bestörtning över det som har hänt i Frankrike och den beslutsamhet vi alla känner att värna vårt öppna samhälle där yttrandefriheten och mediernas frihet är helt centralt. Säkerhetspolitik handlar ytterst om att försvara vår samhällsmodell. Inte enbart att försvara vårt territorium utan de idéer och de värderingar som vårt samhälle bygger på. Den Omvärldsanalysen som har gjorts av utrikesministern och Annie Löv och Jonas Sjöstedt före mig har jag inga invändningar emot egentligen. Det är snarare slutsatser. Därför tänker jag inte upprepa den mellan Östern och Östeuropa, Ryssland och Ukraina. Vi är väldigt överens om de utmaningar vi står inför. Skillnaden ligger i vilka slutsatser vi drar för svensk del och där tänkte jag fokusera. För utrikesministern sa nämligen att alla är överens om att Sverige ska vara alliansfritt. Eh, eh, och det tänkte jag eller alla ser fördelarna med eller vad det var och jag kan säga att jag gör inte det. Jag ser inte de fördelarna. Och när jag väger ihop för och nackdelar så ser jag större fördelar med ett medlemskap i den västliga försvarsalliansen för svensk del. Och jag tänkte ge jag tänkte, och utrikesminister sa åtminstone att, det, att de som är för har inga argument. Jag tänkte ge, jag tänkte ge mina argument för varför Sverige bör gå i NATO. Det första är det är tre skäl tycker jag, tre huvudskäl. Det första är Försvar, rent försvarspolitiskt. att eh, Det ger en trygghet naturligtvis att fler länder skulle ställa upp och hjälpa Sverige om vi blir utsatta och vi blir hotade. Balterna tackar sin gud just nu att de redan har hunnit gå med i NATO när Ryssland nu blir mer aggressivt. Ukraina har just omprövat sin säkerhetspolitik. De har nu bestämt sig för att ansöka om medlemskap. Men det är så dags att, be att få teckna brandförsäkring när huset redan brinner. Nu släpps de ju inte in. Utan Ska man gå med i NATO så måste man, och det är som en brandförsäkring, man måste naturligtvis teckna den innan huset har börjat brinna. Problemet är ofta att de som är, de som är mot NATO-medlemskap säger ofta att diskussionen väx, den är väckt till fel tidpunkt. När det verkligen finns hot så säger man nu ska vi inte göra det för då trappar vi upp hotet, då ökar spänningen. Och när det inte finns något hot så säger man att nu finns det inget skäl att gå med. Och så finns det aldrig något skäl att diskutera det hela. Jag säger att det, är nu, det är nu. Däremot skulle det vara så att utvecklingen nu fortsätter under ett antal år. Med en eskalerande utveckling och aggressivitet. Så kommer vi att känna att det blir svårare att gå med. Även om motiven egentligen ökar. Försvarspolitiska skäl är det mest uppenbara, och det är naturligtvis det som ligger bakom att det nu är en majoritet i myndigheten MSBs undersökning. Majoriteten av svenska folket för första gången någonsin som anser att Sverige bör bli NATO-medlem, eller majoritet det är fler som är för än som är emot i myndighetens opinionsundersökning. Och det är naturligtvis de här att alla ser den här utvecklingen i Ryssland och i närområdet. Det andra skälet det är strategiskt. I förrgår kom beskedet att USA ska stänga ytterligare 15 militära baser i Europa. Jag menar, precis som utrikesministern sa- att eh, även om nu Sverige inte är med i NATO så är existensen av NATO ganska viktig den transatlantiska länken och det brukar också socialdemokratiska regeringar historiskt ha tryckt på detta är viktigt, den transatlantiska länken den transatlantiska länken det är, en, det är ju en omskrivning för NATO det är att det finns amerikansk militär närvaro i Europa det är det som är den transatlantiska länken när det kommer till pudens hårda kärna det är NATO som, och NATOs huvuduppgift är att se till att den finns där men amerikanerna håller på att tappa intresset ska vi säga Fram till, 80, fram till med murens fall så var det Europa som var den viktigaste arenan för USAs försvarsagerande. European Command, det europeiska kommandot var det viktigaste. Nu har det i 20 år varit Mellanöstern-kommandot som har varit det viktigaste i det amerikanska försvaret. Central Command. Och nu övergår det till att bli Pacific Command. Det har det varit förr, det var under Vietnamkriget och Koreakriget. Men nu är det kineserna man tittar på. Det, och allt fler resurser flyttas över dit. Och jag tror vi får förstå att det finns till sist en trötthet hos skattebetalarna i Mellanvästern över att hålla upp Europas försvar och europeerna inte beredda att göra det själva. Vi måste förstå att den amerikanska närvaron i Europa är, antingen vi själva är med i NATO eller inte, så är den amerikanska närvaron viktig för stabiliteten, och säkerheten och friheten i Europa. Och Det är bara det att det är också en ganska konstig inställning att säga att det är jättebra för Sverige att NATO finns så länge vi själva inte måste vara med. Det, är liksom, det håller inte i längden den inställningen, utan tycker vi att detta är viktigt så bör också Sverige vara med i den här organisationen. Det tredje skälet är för mig som liberal, det är ideologiskt. NATO är inte FN. NATO är grundat av demokratier för att försvara demokratin. Det är, det är fria demokratiska länder som har valt liberalismen som samhällsmodell. Frihet, demokrati, marknadsekonomi, välfärdssamhälle, rättssamhälle. Det är de länder i Västeuropa, och USA, Nordamerika som har valt den samhällsmodellen. Det är de som har bestämt sig för att bilda denna organisation. Och det är också vår samhällsmodell. Och organisationen är till för att skydda denna liberala samhällsmodell. Och det är ju ofta därför som ofta det är socialisterna som är allra mest emot NATO, för man gillar inte samhällsmodellen. Men liksom det, det är... Är det, det, är detta som är, det är också Sveriges modell och den grundades under trycket från under erfarenheterna från nazismen. Den grundades under trycket från stalin kommunismen, den här organisationen. Den har överlevt och nu finns det återigen så olika typer av hot, även om inte är direkta, men indirekta på grund av den ryska utvecklingen som vi som NATO är till för att möta och hantera. Tre starka skäl menar jag för att Sverige också bör vara med i denna organisation. Försvarspolitiskt vi blir tryggare. Strategiskt det är till för att säkerställa amerikansk närvaro i Europa, och för det tredje ideologiskt det handlar om skyddet av den liberala samhällsmodellen. Motståndarna till NATO-medlemskap har en lång rad argument som man anför. Jag skulle säga: i grunden så finns det två bärande idéer bakom nato motstånd i Sverige. Det ena är neutralitetsnostalgi. Den finns där. Och vi hörde den nyligen här exponeras av att om vi inte är med det så kan vi liksom spela en stor roll i världen och allt vad det. är, ja, är med i NATO. De spelar också precis lika stor roll i Mellanösternkonflikten konflikten som medlare och allt vad det är som Sverige gör, och ibland ännu mer. Det hindrar inte Sverige från att vara en aktiv spelare att man är med i NATO. De flesta länder i Västeuropa är aktiva spelare i världen. Sen finns det också, även om den säkert inte skulle erkänna men jag skulle säga att NATO-motståndet hos de svenska vänstern och de menar inte specifikt vänsterpartiet utan vänstern i bredare mening också bygger på en stor dos av anti-amerikanism. Eh, eh, det, det var inte därför vi ställde oss utanför NATO en gång i tiden i Sverige men den här kommer att förstärkas efter 68 vänstern och den här anti-amerikanismen. NATO-motståndet bärs fram mycket fortfarande egentligen av den känslan i grund och botten. Jag menar, då, nu, det, vi har en ny, jag stod här på scenen för 15 år sedan, år 2001 i januari. 14 år sedan kanske det blir. Och, och, och då la fram, berättade jag att Folkpartiet för, för som första gången la fram en motion i Sveriges riksdag om att Sverige borde gå med i NATO. Det var det första förslaget som lades fram om att Sverige skulle gå in i en allians. överhuvudtaget. Ulf Wickbom, som var din företrädare här. Han raljerade då lite och så berättade han om röstsiffrorna av våra motion i riksdagen när den prövades. Då så sa han att det var faktiskt 20 ja-röster och 330 nej-röster ungefär. Så, och så raljerade han det där. Då har ni en bit kvar. Ja, det hade vi. Nu är det fyra partier som kräver en NATO-utredning. Alla är inte breda att säga NATO-medlemskap men NATO-utredning. Det finns en ökad nyfikenhet på detta. Det är fyra allianspartier. Det är fyra av de sex partier som står bakom försvarsberedningens huvudbetänkande som nu säger utredning om NATO. Och det, är, får jag säga, det är en given utgångspunkt i de försvarssamtal som vi ska ha mellan alliansen och regeringen. Att frågan om NATO-utredning, del får diskuteras och del kommer upp på bordet. Och menar man allvar med bred enighet... Men när man allvar det, och det hoppas jag att alla nu menar som har sagt detta om försvars- och säkerhetspolitik, så måste också denna fråga diskuteras. Och den som ställer upp på NATO-utredning ställer ju inte med automatik upp på medlemskap i nästa steg, även om jag gör det. Men så utredning för den som är tveksam är väl alldeles utmärkt sätt att börja börja en resa. Det andra jag vill säga är att det, är full, vi har inte, det finns inte idag en, en, en eh, majoritet i riksdagen, det finns en majoritet i svenska folket, men inte i riksdagen för ett NATO-medlemskap. Det går inte att utesluta att det gör det inom ett par år, det vet man inte. Och då vill jag säga också att ett sånt beslut kräver naturligtvis ser mycket bred förankring men inget enskilt parti har enligt min uppfattning veto mot ett sånt beslut. Det här måste vara en bred förankring, men inget enskilt parti har veto mot ett sådant beslut. Till sist, ensam tro inte på ordspråket. Ensam är inte stark. Ensam är bara ensam stark det är man tillsammans tack Tack så mycket Jan Björklund Och då får jag be Annie Löv och Jonas Sjöstedt komma tillbaka och scenen. Nu blir det ju väldigt, väldigt mycket Nato här och säkerhetspolitik är ju så mycket andra frågor också så mycket bredare men, men låt oss reda ut det här med Nato-frågan i alla fall. För jag förstår, alla, eh, alla tycker att det finns, eller eh, vi har tre linjer här. Vi har dels en linje som säger att vi behöver ingen utredning om Nato eftersom det finns inga bra argument för dem. Eller vi behöver ingen utredning om Nato. Eh, vi behöver en, en en folkomröstning om NATO, om, om frågan skulle poppa upp. och Det är väl den linjen du står för, Jonas. Men du tycker inte heller det behövs en utredning. och Sen har vi då ett antal partier som tycker att vi behöver en utredning. Eh, och så får man se eh, om vi ska ha en folkomröstning eller ej. Eh, eller hur ställer ni er när folkomröstningsrekvisitet? säger Annie? Alltså man kan ju inte lägga in ett veto mot kunskap. Eh, och det är det jag tycker man gör när man säger nej till att. Eh, gå vidare med Bertelmans utredning att tillsätta en utredning för att se för- och nackdelar. Det är ingen hemlighet att Centerpartiet är skeptiska till ett NATO-medlemskap. Men jag tror att det är viktigt att ha upp fakta på bordet. Att se vad finns det nu i den nya omvärld som vi har för för- och nackdelar. Hur har vår omvärld förändrats? Hur ser vår egen förmåga ut? Och vad finns det då för konsekvenser, både positiva och negativa sådana, av ett eventuellt medlemskap? Eller ska vi stärka det partnerskap som vi har idag ytterligare? Jag tycker att det är en, en bra och viktig utgångspunkt att ha just analys, fakta, kunskap på bordet innan ens en fråga om folkomröstning i så fall mm. blir aktuell. Så för mig är steg ett att vi får på plats en fortsättning av Bertelmans utredning så att vi faktiskt får Eh, fakta på bordet och att vi får möjligheten att inte bakom ljuset utan faktiskt i ljuset ha en statlig utredning som tittar på detta. Det tror jag skulle gynna det demokratiska samtalet. Mm. Och då vill jag höra med dig, Jan Björklund. Vi hörde ju tidigare här utrikesminister Margot Wallström men vi har också hört det i samband med decemberöverenskommelsen. Bjuder inte breda uppgörelser och diskussioner då kring försvarspolitiska samarbetet och försvarspolitiska insatserna framöver? Hur viktig är den här frågan om en analys av NATO-medlemskapet? Är den dealbreaker? Jag tänker inte stå här på scenen och utfärderna ultimatum inför de samtal vi ska ha. Men jag vill säga att om fyra partier av sex... Sex partier som nu står bakom huvudbetänkandet också. Det är samma partier som står bakom decemberöverskommelsen. Det vill säga den nuvarande regeringens partier och den förra regeringens fyra partier. Om fyra partier av sex anser att vi ska ha en NATO-utredning utan att ta ställning för ett medlemskap för den delen, utan en utredning så utgår jag från att de som säger sig eftersträva enighet är beredda att gå detta till mötes. Mm. Då blir jag höra med dig Jonas. Du var ju också lite grann inne i, i ditt inlägg på detta som Margot Wallström också tog upp, nämligen Sveriges möjlighet att vara en röst i världen. Eh, Margot Wallström pratade om att utrikespolitiken och inrikespolitiken allt mer flyter ihop. Eh, samtidigt påpekar ju Jan Björklund här att det går alldeles för träffligt att vara medlem i NATO och M vara en stark röst i världen, titta på våra vänner och normmännen. Ja, det finns ju en skillnad mellan Norge och Sverige, att Norge inte är EU-medlem. Så det spelar ju också in i det här sammanhanget. Sen, sen är det ju så att jag tycker att man gör det här liksom Politiken rör sig på ytan här. Varför föreslår man en NATO-utredning? Jo, man vill att Sverige ska gå med i NATO. Det är därför man gör det. Det behöver man liksom inte hymla om. Så kanske får man kompromissa lite mellan partiers som olika syn, men det är därför man gör det här. Och Då är det ett sätt kan säga, att stegvis föra in oss i NATO. Det är lite grann som att man argumenterar att nu är, det, nu är det inte dags än utan nu tar vi ett steg till och nu är det lite för tidigt än och sen är det för sent. Sen kommer man säga att nu, men nu är vi med i praktiken. Nu är det bara formella medlemskapet som behövs och de har skickat alla signaler till omvärlden. Genom avtal, genom utredningar och så att vi är på väg att bli är NATO-medlem. Och då menar jag att det är mycket ärligare att ta den här debatten rakt upp och ner. Men om man då säger att det finns, en, om man ser som Magda Wallström att hon inte kan se några vettiga argument överhuvudtaget för en NATO-utredning. Jag inbjuder mig att det borde gärna trigga en viss nyfikenhet och se vad är det de tycker. Varför tycker de som de gör? Ja, det vill bara ha en vanlig politisk debatt i sånt fall. Jag välkomnar den att man har den. Men det här är ju inte en teknisk fråga. Det här handlar om politiska värderingar. Att ha en diskussion. Vill vi vara med i en allians som bygger sin strategi på kärnvapen? Är det okomplicerat att vara med i samma militärallians som Turkiet? När vi vet vad den turkiska militären har gjort historiskt till exempel. Alltså det är den so typen saker som vi måste diskutera i sådant fall. Det är inte en utredningsfråga. Det är en politisk konflikt som vi har här. Men, låt mig bara. Jag ska släppa in, jag släpper in Jan för så ska du komma in. Jag här, strax. håller med om att NATO har funnits i 66 år, vi vet vad NATO är vi kan fråga norrmännen där Socialistisk Folkeparti och Socialistisk Vänster i våra grannländer är ju för NATO-medlemskapet och accepterar det, sitter i regeringar hela tiden med det, men, men, men vi vet vad det är, så att jag håller med om att det är ju inte en utredning, det är ju kanske inte i första hand till för att vi ska ta reda på vad NATO är, för det vet vi väl men det är klart det har en lång rad mer explicita tekniska konsekvenser för Sverige att gå med om man ska göra det och de behöver ju klarläggas och jag tror inte att Jonas Sjöstedt ändrar sig efter en utredning och jag tror inte att jag gör det heller. Men det finns också ganska många som är kunskapsökande och tveksamma. Och det kan väl aldrig vara fel. Det här att det skulle vara liksom farligt med en kunskapsökande utredning, det är ändå ett nytt förhållningssätt i Sverige. Du är ju emot euro men ni accepterar att det fanns en euroutredning en gång i tiden. Det är väl inget farligt med en utredning? Det klingar ju lite falskt när Jonas säger att det är politik, det ska lösas med debatt samtidigt så tillsätter vi ju i stort sett alla utredningar som vi egentligen i så fall skulle kunna ha en politisk debatt om. Ta det här med ett vinstintresse i välfärden för att ta en bekant fråga. Varför ska vi ha en utredning om det i två och ett halvt år? Vi kan väl ha en politisk debatt om det och döma av det då i riksdagen i så fall. Alltså, poängen med utredningar handlar ju om att seriöst bereda frågor. Att få in expertkompetens, att både nationell och internationell kompetens. Att se till att få upp frågan i ljuset. Och att se till att få en bra demokratisk samtal kring detta. Avslutningsvis skulle jag vilja säga i den här, jag att det är synd om hela försvarspolitiska debatten kommer att handla om ett eventuellt NATO-medlemskap eller inte. Eh, I den här tidigare delen av programmet har vi diskuterat säkerhetspolitiska utmaningar, det svensk-finska samarbetet, det försvarsbeslut som vi står inför nu inför våren. Det tycker jag också är otroligt viktigt att vi får möjligheten att diskutera. Jag lovar att se till att de här dagarna inte bara ska handla om NATO-an eh, Jonas Sjöstedt. Två saker. Jan Björklund tog parallellen till euron här. Det är alltid frestande att ge sig in. det är spåret. Men jag ska inte göra det så. Alltså, varför utredde man euron? Det för att man ville gå med. Regeringen ville att Sverige skulle ta euron som valuta. Och sen hade man en folkomröstning. Jag vill inte att Sverige ska gå med. NATO, jag vill inte lägga liksom grunden för det. För de politiska argumenten finns inte. Sen finns det ju under det här också en syn på vad är vikten av en självständig svensk utrikespolitik och en linje så att säga, i världssamfundet som skiljer sig till exempel från den amerikanska. Och jag menar att det har ett stort värde. Att det finns mindre stater med stora ambitioner när det gäller mänskliga rättigheter när det gäller feminism, när det gäller andra, andra saker i utrikespolitiken som har det här svängrummet och den här självständigheten. Det är ju vårt största bidrag som vi kan ge så att säga, inom utrikespolitiken att våga stå för det Ta erkännet av Palestina en mycket bra och modig åtgärd av regeringen, som på något sätt baseras på att vi har en egen roll att spela i utrikespolitiken. Och där skiljer vi oss åt. T Tänk på Irakkriget, detta krig som ledde till så förödande konsekvenser. John Björklund stod ju och argumenterade, om jag inte minns fel för att svensk trupp skulle delta på USAs sida. Det var en väldigt tur att vi inte gjorde det. Men här finns ju en skillnad i vilken roll vi ska spela i världssamfundet. NATO-landet Island har väl också erkänt Palestina, tror jag tror att det var fel att göra det. Men alltså, där, om man är med i NATO eller inte förhindrar inte den typen av ställningstagen. Den som tror att herregud Jonas Sjöstedt, tror du att NATO-länder i Europa ständigt följer USAs People. Har du aldrig träffat en fransman? <laughs> och det låter jag stanna som en retorisk fråga för nu ska jag släppa in Daisy Balkin från Golvet här som har väntat ett tag. Varsågod. Jag heter Daisy Balkin och jag är chefredaktör för tidningarna FR Onytt och eh, Frövansposten. Eh, det är verkligen förändringarnas tider som blåser. Jag trodde väl aldrig jag skulle stå här och tacka en vänsterpartist. Eh, men som sagt var efter 16 år här så gör jag ju det, och det. Eh, Jonas Förstedt var faktiskt den enda av alla de här talarna som eh, sa att det var attentaten som skedde i Paris. Det var faktiskt inte bara ett attentat. Även om det, det enda också var fruktansvärt så har det faktiskt varit två attentat. Två terrorattacker. Tack Jonas. Eh, sen är det en annan sak här som jag också tycker som är fantastisk att... att, att eh, Jonas Hörstedt tar upp det, det är han som säger att försvarsintresset har ökat de här senaste månaderna och man ser bland annat då att hemvärnet för flera medlemmar det värmer en frivillig aktör som jag. Därmed vill jag fråga dig en sak. Hur ställer du dig till partnerskapet mellan Sverige och PFP eftersom du är så otroligt negativt till NATO så borde du borde då också inte tycka om att vi samarbetar med NATO överhuvudtaget och det var en rak fråga Jonas och den får avsluta den här sessionen. Ja, när vi motsatte oss det när det togs i riksdagen. Nu är inte det den mest aktuella frågan idag utan diskussionen idag gäller och det. Det, det motsätter vi oss. Be, och jag tycker att argumenten är tyngre när det gäller världlandsavtalet än när det gäller PFP. Men det, det, ni är ju lite så överhuvudtaget att först är ni emot och så accepterar ni. Ni var emot det här medlemskapet och så accepterar ni det. Och ni var emot det här partnerskapet och ja, accepterar ni det. Det är en hållning som kallas konservatism. <laughs> <laughs> alltså jag tror det är viktigt att diskutera de saker som faktiskt... Mm. Rör sig och de, de saker som är, är på gång. Men vi har alltid mär, värnat Sveriges militära alliansfrihet. Och det, det gör vi naturligtvis. Vi tycker att den är viktig, det är en viktig grund för vår utrikespolitik också. Sen är jag helt överens vad gäller hemvärnet och frivilliga Det är viktigt att de får de resurser som krävs i de här tiderna när intresset finns också. Och med det mina vänner så tror jag att jag får sätta streck De här diskussionerna kommer fortsätta Jag kan tänka mig att de kommer att fortsätta med viss intensitet Under kaffepausen som vi kommer att ha just nu jag säger Stort tack Jonas Sjöstedt, stort tack Annie Lööf Stort tack Jan Björklund, vi kan väl ge dem en applåd allihop Och med det mina vänner så tar vi en paus Vi återsamlas här strax efter 14.10 Välkomna tillbaka då, då ska vi diskutera Ryssland